یا طالبی بیان حقیقت الحشر ما يتعلق بامور الاخره هو عالم سرغرزه العلامه مصوفا تمهيد لما سياتي متن تا نو فرمایه هرکل چ احوال لا قبر دسو چې متوسطه په مابین د امور د دنیا د اخرت کې یعنی چې کم اومو دا او هغه اغای پای تکمیل تاورا سیده لابده او آخرت والا چه د حشر نروستو کم حالات رازی مارزی وجود تا اغای شروع شوی نو اول ختم و شروع شوی ندی نو دای اومورا توسی تا تبانا نو دای منفرد اوزان لذکر کردن نو فرمای عذاب قبر د قبر تذکر رذکر کردن د دین اروستوسته چې آغاز زروګی د امره امر د اخرت چې هغه اثر ده او دا نن نور امور چې متعلق دي تر اخرتا نو داږي بحث شروع کیږي نو وال با شنو رستو د باص بعد الموت د دې ذکر او تذکره کیږي د دې ټولو د لین داري وې پلاندا عجبه کې ورته وایما چې دا ټول امور چې کم شریعت وایي نو نوداتو واقعیا کی زکا دا ټول امور ممکنه دی او صادق الامین په دې خبر ور کړل او کل ما هاذا شان هو کم شې چې امور ممکنې یا امور ممکنې صادقه پیغمبر باندې خبر ور کړی من باغی کې تعبیلات نش نبکو باغ حمله او خپل زوایر نو دا ټول خصوص خپل ظاهر او باندې شیری والام قص ارکله چ احوال د خبر متوسطه بین امور دنیا و اخرت افراد ها مات انسان کلا بیا مشغول شو په بیان د حقیقت تحسر تفاصيل ل چ تعلق لري د امور د اخرت سره ختم مسوده مسره ودلیل القل دې ټولو دلیل داره چې دا دې امور د چې ممکن دی او خبر په ورکل له صادق و نتقل و بهل کتاب و سنت او نو ټکل له په دیمان کتاب او سنت نو تصب کتاب او کلدې نو تصبي اغا سنت کلد اوس <خم> دن تک دا صادق لفظ الله او رسول دوارو لپاره مستعمل شي نه بیا دا کتاب او سنت به تاکید شي او کچر دا صادق د جبريل لپاره ذکر کې نو بیا دا کتاب او سنت ته حمل شي پتا تاسیس او تاسیس وخیر من تاکید تاسیس غره له تاکید نزد کمه مل د پایدی په خلاف د تاکید نه النص او کتاب او سنت کله نه ادبم ثابت و صرحت اسر او کړه به حقیقه کله منها دا شارح ده پر سوالنا حاصل له سوال اداره چې د دې هر خبره ذکر کوي د معتقدات او د اعتقادیاتو او داوی سر ازان خبر ذکر کوي چې حق اند مثلا ګور وال باسو حق رستم رازی وال وزنو حق روس سفہ نمبر 79 اخر کې ول کتاب او حق دا حق حق ټکي ول ذکر کیږي حالان کې کی د دیر او مبتدا ګانو پارا خو یو خبر ذکر کړا و ثابتن یا حقون به دا هاری او د پارا ځان ځاننا علیحدہ علیحدہ ول حقون حقون ذکر کی دیر از جواب کې حاصل له داره تسری او کف حقیقت تحری او تحقیقا و, و تاكيدن دا وجر تحقیق اور تحقیدنا دا وجر قصدنا اعناعا بشانی ہی پا شان ار یو ډیر معظم و شان دی دیر لوی اهمیت لاری دیر لوی حیثیت لاری نو د دی وجنا هر یو تا زن لزن لزی کر کی گئی فقالا فرمائی او الباسو باس ستوین باس دیتو جی اللہ تعالی پیدا کی مری د قبورن ایرا اوچت کی سمت کی جمع کی ددی او بیان کرتا خبر حقدا ذکا اللہ فرمائے ثم انکم یوملقیامت تبعثون قل یحییہ الذی انشأ و ذلك من النصوص مولانا ذکر دا یو ته ولیکي د رمادار چې اجزای اصلي استو ته ولیکي او اجزای غیر اصلي استو ته او درېمه خبره د پېجن دل پکار دي فلسفه د باز بعد الموت منکر دي نو فلسفه او څو ډلې دي او سواي دادرې خبرې دلته پېجن دل پکار دي اولا مساله باص دې ته ویل کېږي چې الله تعالی راپور تکریم مودي منل قبوریده قبورنا په دې طریقې چې د دې چې جمع کې د دې اجزای اصليه جمع کې او اعاده دا ارواح او کې په دې اجزای اصلياو کې نو دې ته ویل کېږي بعد اوس اجزای اصليه ستوي نو ځکه دا خبره دی مقام کې چی اجزا یو اجزای اصلی او یو اجزای غیری اصلی او اونمائی کرامو مختلف تعابیر کری دا باز خواستی دا غیر نسلی صحیح تعابیر کرو لیلی شی لگا گوڑا خواگا دا نوس خوگوال ستا وی نواغا صحیح سووی کستا وی سمر تفصیل جی کائیں نواغا صحیح دو توگا بان زین کی رازی اج ځای اصليت انسان هر اجزا او توایی چې د اړیدا وجه نه انسان انسان نا اړیدا وجه انسان د دې توي اجزای اصليه مولانا دی د دې کله الله تعالی پیدا کړي انسانو کنو او د پینځو کال بیاین انسانو کنو او لاسره دومره دومره و سره دومره دمر دی فآغه وخت کې انسان او انسان دی دا چیسم را د دیپا رو اربا آر باشی چی کمشی نو بیانوم انسانی خوکا دی آتوا هم و دوار آفاشی نو بیانوم دی انسانی نو پتاو لگیدالا چی دا سورابوالے دا دنگروالے دا اوگودوالے دا لانوالے دا ټول ناروالے دا تول دارا انسان اجزائی غیری اصلیری زکاہ چیدہ دی اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان ہے اور اس نہ ہوتے ہوئے بھی یہ انسان ہے نو بس دا اجزائی اصلی ہے یا اجزائی سی سوک و اجزائی اصلی دیتے ہو چہ متوالت من المنی متوالت منی نا چکم اجزائی پیدای نو دیتے ویل لے اجزائی اصلیہ دا اجزائی اصلیہ اچھے کوم دم غیزانہ پیدا کی گئی دا غواخے وغیر غیزانہ پیدا کی نو دیتا ہوئی اجزائی غیری اصلیہ سو کوئی اجزائی اصلیہ اچھے کما آلم اعزل کے پیداو علاستو براب چې چی شي شیو آگی تو وہی اجزائی سا اصلیہ هر حال د دې چې دغه اصليه شي نو را نور باندې ځای بیا نو دا ټول ور کوټواله دا د ټول اجزای خو غیري اصلي دا مسله خطر ده درېما مسله دا ده چې پدې کې منکرين اگر حکما دي حکما دي مسله کې شيری خو ذکر را خبره دی مقام کې چې دی مسله کې د فلسفو دوړلې دي یو تولے کی گی تبعیون او یو تولے کی گی ایلاہیون زدید وارو پا دی کسی شئی دی اغا یو اختلاف تی سوک کی تبعیون دی نو آغیدہ ما صلح کئی چی او د دې موقف ناتقا عبارت دا رکه نفس ناتقه عبارت ده اغه مزاج معتدل نه او د قدم صالح نه داغه مزاج معتدل نه او د هغه دم نه چغسي شي صالح دمي او د اغه بخاري لطيف نه اغه بخار چقدر لطيف بخاري او ناشکیږي د زلنا ده دیتوی نفس ناتقه په هر تقبیر بانی وی مرگ راگه خبره خبر ختم شوا نو دیپنیز دی بانی نه حشر او دی و دیپنیز دی بانی نه ثواب شده و نه اقاب بس داگه نفس ناتقه او مرگ چی راگه ختم شو اغا بخار ختم شو اغا مزاج معتدل چی شو اغا ختم شو نو کلچ اغا یعنی یا عبارت تی دی مزاج موتدل نه یا عبارت تی اغا غد دا غدن صالحه نو که نه صالح نه عبارت شو که نه مزاج موتدل نه عبارت شي لیکن کله چه مرگ راغه نو بس دای ختم کر دا نه صالح ختم کو او یا مزاج موتدل ختم کو دوار ختم کرو نو لحاظا بیا نه سوابشتے نه اقابشتے اسم نشد ونه الهیون دیتو وی چاگی وی نفس ناتقا دا این یو موقف تیر مسئلہ که چه دا فلاسفا و دا دی جماعات چاگا الهیون داغه سوچ دره چې دا, دا نا نفس ناطقه دا یو جوهر ده او درت شه ده او د جوهر مجرد به قبول ده فنا نکي قبول ده چا نکي دا یو جوهر مجرد به پانی کیږي نه نفس ناطقه جوهر مجرد لنایکل فنا جوهر مجرد به قبول ده فنا نکي او دد ثواب او اقام dane نکفلت څنګه د قومي ني څنګه څنګه ته ني دا کو بنئ نه که خوشاله او یا په غم کې ونه هغه چې په غم او کې ونه جهنم دی او چې خوشاله ونه ده که سړی کې و دشي یاد دا جوهر مجرد دی چې د بدن نه نو چې د بدن وتا ر بدن سره سکنکشن پات نه دی یا خوشاله کی یا په حفکان کې دا دواړه فرقه دا جن ان کا د دینه د نصوصی قطعیه او ناطقه و نه دا دواړه فرقه دا کافری دي دا مونږ یو نه اللهلا شي کوي اجتماع کوي الله بس کوي اجتماع کوي د ای اصلیو به الله اجعماع کو یو دغرو سرګه پ دن نه به یا او یا بس کېږي ل قوورې تاله نه کوم یو ملکمتې ان حدا قول دا قلی یحیا هغه دی چې دی کی پیدا کړل دی په ول ځل غیر ذلک دا چا قاطعی احتمال لتاوین نه لري او ناطق په حشر راځاو انکار کړل د فلسفو بنا علی امتنا اعاده له طاد اعاده مولانا دی چه اعادت معدوم به اینه سعی ندار ده دی او موقف ته در پلاکسیفه ما تا سعی دو دلی دی کنه دی بدن یوزل ختم شو در بدن یوزل سعی شو نوست که اللہ تعالی باعث که خدا باعث مقصد ده که دا بجاندی که کنه در بدن براو نو در بدن خوصه ده معدوم ده اعادت معدوم اغا منه اعادت معه اعاد دهواڅوک چې اد د معوم اشاره به ورته کوي او معضوم د وجهې کیدلو د دی نه چې د قبول د اشاره ح نه شي کولی اووم د وجههلو ددن چې د محل لري د اشاره ح او دک سراحیت او قابلیت چې څته چې اشاره نو د د وجهه د معضوم سې کېږي په معدوم خو خوونه نه ل نو ته اشاره کېږي او نه پ سر لږيته پوهږي که نه زما چې دی پو شوې دومان نبراسې رونه شيدي ی او را پې کته وای اشاره نه کېږې معضوم ته نوقل دا پلاتون ته خو اشاره کېږي چې داقل دا پلاتونو داقل د چارهقل دا پلاتون خوتل لر ته څنګه اشاره نه کې چا ته معوم او خبرهده وما ستانه تپوس خو معضوم ته اشاره کېږي که نه کې یا حکم په معضوم لږې ک نه لږې د نه لږي نهمنږ و چې دسې وای چې حکوم په معضوم نه لږي نو دا نه لګې یو حکم دی نه مع وم لګ نو نه لګې چا ته و معضوم تهکانتهته او شیکپ نه شو نو ډیر اگر ک کیا مسائل ممسال سرزمان ور کار نه شته به دبانې خبت را ځي خو ډیرر معضوم تا سرې مونږ خفونه لو فا د ن ز ده که ناجایز ده نااجز ده او اجتمال نه ناجائز دا شریق الباری ممتنع دے شریق الباری ممتنع دے دا گورا شریق الباری معدوم شریق بیا متوئی چه ممتنعون ممتنع دے پو پینش شو دا سی خبر سلم کے راضیات تصورات قدمناها وضعن لتقدمها طبعا فإن المجهول المطلق یا ممتنعوا وی فا مجهولی مطلق بانی حکم منی نو سوال دارے چتا تو خطاقو بی پدیزے اولا گاو کانا فا اند المجهول المطلقا یمتانعو دی مجهولی مطلق تاوی کانا قیل فیه حکمون فا کاذب کازیب دیکی دی, دی پس پلی حکم اولا گاو کانا داکوری دارو دا ہوئی صحیح تا پوش کانا نو تسنگواجی مادو میں بانی حکم دلگی آتا نکی. اشارہ نکیگی سم شارہ سمکیگی حکم اور بانی اوما لگی فالا صفالا فا امتناء فامتناده اعاده د مادون بیایني مادون بیایني سو قپسکورنی شی وو هو معنه ولا لله عليهم اې سلین نشته د خلکو لپاره علی پدا خدا شي دلیل چې پاغه اعتماد وکړي خو بیا هم غیر و مضرن بالمقصود دا خبره سموزه نه مقصود سره نه ده ځکه زمونږه مراد دا لري د حشر د چاادو نه چې الله به جمع کړي د اجزای الانسان او, او اعاده د روح کوي دتا بیا برا خبره خبر چې چی دی جمعی او اعادی تا دی اعدام دا معدوم بیعینی هی وی او که ورطا نوی دامنگ تا سنقصان نرسی و بی حادا ما خالو یا سوال لیا مولانا سوال تا گورا اللہ با اجتماع دا اجزائی غیری اصلیو کئی کئی دا اصلیو اصلیو, اصلیو با کئی بدی سر یا سوال ختم دا زید دیو دا, دا عمالو دا زید دیو دا دا زید را لگی شو دا امری او خوڑا زید را لگی شو شریع دیرو خال کو خلا خوڑل لی کنی بی خوڑل مڑی خوڑل لی تا خلا جو اندیو آئے تیچ <تصفح> شو کنی خا آتیل زید دی ماکولا اوس الله چه چه باس بعد الموت کی اینو دا با اندھا سنگ راو درستان اجزا دیجون شیری کنم ده خانجیم ده سپوه نشو به دیگا برا برا دانچه داده اجزا و خواهر خدا نخستن نواغت تصوره شوی کنم در رفتتش شاقه پری شامل شروع کهی دسان آبانه دیمون تا دیسی سنجیده شو لکه شاید ساگه داده اجزا شوی مادم زید راله شو سوکه اوه او خورد عمر او خورد نوست پا دا قیامت پا رضبانی اللہ تعالی دا, دا اجزا خود دا اجزا اجزا شو کنه اخو شورت شو سره کنا سی اتمن شو خود تک سور شو آخو مزیدار شو ایک شو اوست که دا اجزا دی یو کس کسی کی گی نو دا خود مطلب دا, دا, دا اجزا پا دوارن کی رو جتی گی کپا یاو کی کپدوارو که ها نو روح یو دے ساڑی دو دي روحا او ساڑی او کده یو که نو آغا بند سا شو تاگا یو شو سو نا شو کنا نو جواب پتیوارو که چ الله <سؤال> با اجتماع کې د اجزای اصليو نو تاسو نه اجزای اصليو با الله تعالی او چې ته یا غدد ده غوښنه کې ته جوړ یا هغه تا کې اجزای اصلي دي که غیر اصليه او اجزای اصلی غیر اصلي دي که او د د دخصدي نو الله با اجتماع کې الله وسکای اجتماع کې اجتماع تا که وی خان اعاده نه چه روخ شونه نا جمعکی وی دا منتشر شوی وی پتولا گیره تزانی دا کلم نکنه چه اللہ دا خلق رو کری نیدی دای دا منتشر کری دی خوارشی دی اجتماع با که خود اجزای اصلی وی دا, دا اجزای که تا خورلی وی حتا که اجزای غیری و دا فدی سره څخه چاغه چولما د اجویلې فلسفه په اعتراضاتي کړل یو کو لو اکلا انسانن انسانن انسان د لګي شوبل انسانې او پروت پدې چې چاغه د دنه جوص نو د غځابا خليني یا بعود کیږي په دواړو کې عاقله معقول دواړو کې دافه محاله ده دا. پایو کې نو اخر بعد نشي د جمی اجزایې په اعتبار د تور او اجزا وسه وذانikr اصل ختم ده ساکت ته ذکامات هغه اجزای اصليی چې کوم باقی نا ځکه معاد هغه سوقتي اجزای اصليی چې هغه باقی ها دا اول عمرنا الی آخریه ترا او اجزاء المعقول وان اجزاء المعقول اجزا اجزای چې لري د فضلې په ټاکه لا اصليه دا د خو شیشه دی اصلې دي اصلې دي کغه کی هغه فوزلې دي محکمنګ نه وایي دا غټواله و غیره دا ځای کې دی فين قيل هذا قولا بالتناسخ مولانا یو مسله د هغه دی ولې کې تناسخ تناسخ دي ته وایي کغه روښي وي هغه ظرف ضروري دي کم یو جمعاعت دی و یاره د و دا کله یو جسم لا شي نه وي بیا شي بلتهلاړ چې یا بل نه وې بلته لا د <مسید> بل و بلتهلا چې مون دغالاتون د غرو خو په چا کېمون دغه نهې چې داغ مه قابل کې نه جوړشي نو دا تهسو دی نو و د ترسو خوتاسم کا کا نه ترسو خوتاسم هغه ده. که په حدیث کې راځي چې اهل <سؤال> جنت با جرد مرتي جردات جرد دي دا وایي چې کمزې کې ویخت نه یالته ویخت نه حکم دی کې اگر کمزې کې چې سہی چې ویخت کمزې کې نه ویختې زینت یالته باندې یاو چې ته ویختې زینت نه یالته باندې یاو سہی سہی یو مکان مثال پر داغه کو و دمر دمر وخت دینو دا خدل د خانق کاری کنه یا سره دی روزو باندې وخت نشته نو بیا دلته د خانق کاری سن زین کی زینت یا سن زین کی زینت نه نو په کوم زین کی زینت وختالته وختي اجه په کم ځای کی زینت نه نه لته وخت جورس مطلب را چا ته کوم ځای کی وخت خایست له کاری نه غځه کی و وخت نه نه یعنی ګری به جانت کے بارے سڑی تیشین ہے انہوں تو اس دے جاڑے سرال تو سکائے مطلب دار ہے اسے صحیح تکا نا شریعتا خوستا صحاب لے پریخ دکا داؤ اللہ صحیح تکا داؤ اللہ خود انا پریخ دکا صحاب لے پریخ دکا نا ینا ڈاؤل اور نو وي نو تاسو دګری سره ولا خسته نه کړئ کارې کنا دا هغه سره راځي چې مطلب درته چې بنیادی حواله سره بنیادی حواله سره ولا ثواب د پاره په خدای له نو قیامت <متحدث> کې بدات شي چې د نړۍ غو عمر بدات شي ګوره ګریه وخت دینتي یو وخت نه دي دیواله چې د لسکالو مریو دم رګریه تحت سره کې پرته خخ کړئ نا کنا په کړي او څوې مریو ګری ډېر په ډېر ښه کاري بیا څامو ډېر ښه کاري دsene دا نو دا رنګي جنت کې بدسي چا عمر بداسي چا وګری نه دا زکه وایم دا sene کې ته وایي جنت کې عمر اټیا کال او ګډا به ګری به نه په اوتړې به کاري نه نه عمر به ګری نه دسي عمر اوس څلتهړې ملډه عمر یې 110 سال ان طرفا سې عمر یې او دس اخکاری لکا بالکل آلکتی نو دا تناسخنه بینو بلسه دی تناسخ ہوئی تا سن قائلہ سیکنه لکھا جبادان آگا بادان دے کن دویم حدیث کی دارازی چید جہنمی غاپد او حد غرم ری شام را اپ دنیا کې رکا کرائی د سياق اپونه یونه اول تابع یو غا خیر او خود د غاصم ری اره دل ته خواله یل دا وی پتو لګدل کی دا بدن انساني غیر د بدن اول نه نو دا قول شو پتناسخ نو د دیوجل ویری شیری چی ما می مذهبن الا ول التناسخ فی قدم بشر د سياق مذهب نشته چېای کیره تناسخ سه شایبه نه دی دلته هم څه شعر دره دیر اصفال ذیکر کوي دا جواب دار که تیره اللہ بنده را تناسخ بله بی که در بدنیسانی و در بدنیول اجزاز آنزال لوی در بدنیسانی و در بدنیول خواهجزای اصلیه یا را امی کاما کم اجزا چکم اجزای اصلیه دی نو اخو یو شد بیری نو دا تناسخ فا که سکوی در خو قول در بعث که سکمنی در خو به تناسخ فیزیکا با تاریخ نه ده په حدیث کې راغلی چې جهل جنت په خضر د مور د جهنمی غغ غغ په مشدو ومنها هونا د دې جر قاله ویلې مار قاله چې چا ویلې چې ما من مذهب ان الا ول التناسخ فيه قدام قدمون قلنا موږ تناسخ بلازمه ده لو لم يكن البدن ساري کنه وبدنی ثاني مخلوق د اجزای اصلي او د بدن اولنه کچته نه بدنی ثاني مخلوق د اجزای اصلي او د بدنی اولن او کما سمعه کی تونسو یعنی کخله کوئی نه د تام تناسب ته وای و او د نه دابه شبیهه په مجارده چاکه ایست سمکه ولا دلیل علی استحاله عادت الروح روح اس ابتدائی رابطه پہ عادی د روح کې مثل د دې بدن تا بلکې د لقايم د حقیقت ته د بیا کدي تر تناسب وای او کدي ته تناسب نه وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې اغه بنو تغلب باندې جزیه یې تهوا اغه ومنغ جزیه نشی درکو او تاسیشه بدل کو در درکو هغه سوخه کنن او وې دا غنډه نه هغه ورته وستا سوخه حدا ار نم چوتک دی همون خو تاوې نور ستا سوخره چې ار نمو تک دی نو به راحال دلته کوم دا مساله ده چې ستا سوخره چې د تناسق وایو کنه وایې په دې کې څه حال نشته تاسو چې کوم استحالې یو نرو باده افلاصفه په کې وای وي نه روحږي نه صح وي ډیر کړه تر انسان روحږي ا دې سپیږی نه روحږي سپېمړشي بیا خار لاک شي یا وي د څه هم سکیږي دومره د تناصف شېدي هغه قائل نارنګ تناصف شریه وال سره او دا موږ چې وایو د تناصف نه ده وسله